Він. Але це не значить, що вони тебе ненавидять Коли я востаннє була вдома, мій брат сказав, що я повинна вчинити самогубство Коннел механічно випрямляється, відкидаючи ковдру, ніби збирається встати Проводить роті язиком Для чого це він сказав? – питає він Не знаю Він сказав, що ніхто не сумуватиме, якщо я помру, бо у мене немає друзів і ти не розповіла про це матері? Вона все чула, каже Маріанна. Конел стискає зуби. У шиї стукотить пульс. Він намагається уявити цю сцену. Дім Шеріданів, Алан чомусь пропонує Маріанні покінчити життя самогубством. Але важко уявити, щоб сім'я поводила себе так, як вона описала. І що вона сказала, питає він. Тобто, як відреагувала? Сказала щось типу «О, ні, не спонукай її». Конел повільно вдихає через ніс і видихає через стиснуті губи. «А що його спровокувало?» – питає він. «Як почалася сварка?» Він відчуває, що обличчя Маріанни якось міняється, стає твердішим, але не може зрозуміти, як саме. «Ти думаєш, що я заслужила на це своїм вчинком?» – каже вона. «Ні, ти що, я такого не говорив. Іноді я думаю, що дійсно на це заслужила. Інакше не розумію, чому це відбувається. Але коли в нього поганий настрій, він просто переслідує мене по дому. Я нічим не можу зарадити. Він просто заходить в мою кімнату. Однаково сплю я, чи щось роблю». Конел витирає долоні об простирадло. Він тебе коли-небудь бив, питає він, іноді, менше відтоді, як я переїхала. Чесно кажучи, це мене вже не так хвилює. Психологічний тиск деморалізує сильніше. Не знаю, як пояснити, розумію, це звучить, він торкається рукою чола. Його шкіра мокра, вона замовкає, не пояснивши, як це звучить. «Чому ти ніколи не казала про це раніше?» – запитує він. Вона мовчить. Світло тьмяне, але він бачить її розплющені очі. «Маріанно», – говорить він, – «коли ми були разом, чому ти нічого не розповідала?» «Не знаю. Думаю, не хотіла, щоб ти думав, що я травмована. Мабуть, я боялася, що буду тобі більше не потрібна». Він ховає обличчя в долонях. Холодні липкі пальці притискаються до повік, а в очах стоять сльози. Чим сильніше він натискає, тим швидше течуть сльози, шкіра мокріє. «Боже!» – говорить він. Його голос хрипить. Він прочищає горло. «Іди сюди!» – каже він. І вона йде до нього. Він відчуває жахливий сором і розгубленість. Вони лежать обличчям до обличчя. Він обіймає її. на вухо. «Мені дуже прикро». Вона притискається до нього, огортає його руками. Він цілує її в чоло. Він завжди думав, що вона травмована, що б там не відбувалося. Він заплющує очі від провини. Їхні обличчя гарячі і вологі. Він думає про її слова. «Я боялася, що буду тобі більше не потрібна». Її рот настільки близько, що від дихання мокріють як його губи Вони починають цілуватися Її рот на смак, як темне вино Вона присувається до нього, він торкається рукою її грудей За кілька секунд він може знову опинитися всередині неї І тут вона каже, ні, не варто І відразу відсторонюється У тиші він чує власне дихання, жадібне і швидке Чекає, поки воно вирівняється, щоб його голос не зламався, коли він почне говорити. «Пробач мені», – говорить він. Вона стискає його руку. Це неймовірно сумний жест. Він не може повірити, яку дурницю щойно зробив. «Пробач», – повторює він, – але Маріанна уже відвернулася. П'ять місяців потому, грудень 2013 року. Маріанна сідає у фоє філологічного факультету, щоб перевірити електронну пошту. Пальто не знімає, бо й так за хвильку встане. Біля неї на столі є її сніданок, який вона щойно купила в супермаркеті через дорогу. Чорна кава з коричневим цукром і булочка з лимонною начинкою. Вона регулярно так снідає, Останнім часом почала їсти повільніше, насолоджуючись кожним ковтком, що солодко огортає її зуби. Чим повільніше вона єсть і чим більше уваги звертає на склад їжі, тим менше голоду відчуває. І більше не бере ні крихти до рота до восьмої-дев'ятої вечора. Вона отримала два нові листи – один від Коннела і один від Джоанни переводить курсор з одного на другий і зрештою вибирає Джоаннин. Тут, як завжди, ніяких новин. Останнім часом вечорами сиджу вдома і дивлюся дев'ятисерійну документалку про американську громадянську війну. Дізналася багато нового про різних генералів громадянської війни. Обов'язково поділюся з тобою, як наступний раз балакатиму по скайпу. Як ти? Як Лукас? Вже зробив ці фотки, чи це сьогодні? І важливе питання, я можу їх побачити? Чи це занадто? Чекаю твого листа, цілую. Маріанна бере булочку з лимоном, повільно відкушує великий шматок і дає всім шарам розчинитися по язику. Вона жує, ковтає, бере горнятку, один ковток кави, ставить горня на стіл і відкриває повідомлення Коннела. Не до кінця збагнув, що саме ти мала на увазі у своєму останньому реченні. Ти про те, що ми далеко одне від одного, чи те, що ми дійсно змінилися як люди. Я справді відчуваю себе не таким, як тоді, але, можливо, не здаюся таким іншим, не знаю. До речі, глянув на твого друга Лукаса у фейсбуці. Він, так би мовити, типовий скандинав. «На жаль, Швеція цього разу не пройшла кваліфікацію до Чемпіонату світу, тож якщо в тебе з'явиться хлопець-швед, мені доведеться придумати іншу тему для розмови з ним. Не те, щоб я хотів сказати, що цей Лукас стане твоїм хлопцем, чи захоче поговорити зі мною про футбол. Якщо ним стане...» «Але я не виключаю таку можливість. Знаю, тобі подобаються високі, красиві хлопці. Ти сама казала. То чому б не Лукас? Він здається високим, а також красивим». Гелен бачила його фото і погоджується зі мною. «Хай там… як? Я не нав'язую його тобі в хлопці. Лише сподіваюся, ти переконалася, що він не психопат. Твоє чуття не завжди працює». «До речі, вчора ввечері їхали на таксі крізь парк і бачили багато оленів. Дивні створіння ці олені. Уночі скидаються на примар, а їхні очі, відбиваючи фари, стають оливково-зеленими або сріблястими, наче спецефекти. Вони зупинилися, оглянули наше таксі і рушили далі». «Мені завжди дивно, коли тварини зупиняються. У цю мить вони здаються такими розумними, але, можливо, це тому, що я завжди зупиняюся, коли думаю. Мушу визнати, що олені дуже елегантні. Якби мені довелося стати твариною, бути оленем не так і погано. У них такі задумливі очі і хороші стрункі тіла. Але вони також невідомо, чого раптом лякаються». У цю мить вони не нагадували мені тебе, але пізніше я вловив певну схожість. Сподіваюся, ти не образишся через це порівняння. Я б розповів тобі про вечірку, після якої ми їхали в таксі через парк Фенікс, але, чесно кажучи, вона була нудна і не така захоплива, як Олені. Там не було нікого, кого б ти добре знала. Твій останній лист був просто чудовий, з нетерпінням очікую нових». Маріанна дивиться на час у верхньому правому куті екрана 9.49. Повертається до повідомлення Джоанни і натискає «Відповісти». Він фотографує сьогодні, я саме зараз іду до нього. Звичайно, надішлю їх, як тільки будуть готові. І дуже чекаю детальної похвали до кожної фотографії. Так хочеться почути, що ти дізналася про громадянську війну в США. Я ж навчилася говорити лише «ні, дякую» і «дійсно, ні». Скоро поговоримо, цілую. Маріанна закриває ноутбук, з'їдає ще два шматочки булочки і загортає решту пергамент. Засовує ноутбук у сумку і надягає м'який фетровий берет. Натягує його на вуха. Викидає булочку в найближчий смітник. На дворі досі сніжить. Зовнішній світ скидається на погано налаштований екран старого телевізора. Перешкоди подрібнюють пейзаж на м'які фрагменти. Маріанна ховає руки в кишені. Сніжинки падають на її обличчя і тануть. Холодна сніжинка опускається на верхню губу. Вона торкається її язиком. Опустивши голову від холоду, прямує до студії Лукаса. Його волосся настільки світле, що окремі пасма здаються білими. Вона інколи знаходить на одязі його волосинки, тонші за нитку. Він одягається у все чорне – чорні сорочки, чорні толстовки з блискавкою, чорні черевики на товстій чорній гумовій підошві. Він художник. При першій зустрічі Маріанна сказала, що вона письменниця. Збрехало. Тепер уникає говорити на цю тему. Лукас живе біля вокзалу. Вона дістає руку з кишені, дмухає на пальці і натискає на дзвоник. Він відповідає англійською. «Хто там?» «Це Маріанна», – каже вона. «О, ти рано!» – відказує Лукас. «Заходь!» «Чому він сказав рано?» – роздумує Маріанна, підіймаючись сходами. Чути було погано, але, схоже, він сказав це з усмішкою. Хотів натякнути, що вона занадто нетерпляча, але їй однаково. Наскільки нетерплячою вона може здатися, бо насправді в ній немає прихованої нетерплячості. Вона могла бути тут, підійматися сходами до студії Лукаса або в бібліотеці кампуса чи в гуртожитку заварювати собі каву. Уже кілька тижнів вона відчуває, немов опинилася всередині захисної плівки. Перетікає на чертуть. Зовнішній світ торкається її зовнішньої оболонки, але не доходить до того, що всередині. Тому, на що б Лукас не натякав своїм рану, її це абсолютно не хвилює. На горі він готує обладнання. Маріанна знімає берет і струшує його. Лукас підіймає очі й повертається до штатива. «Звикаєш до погоди?» – запитує він. Вона вішає берет на внутрішню частину дверей і знизує плечима. Починає знімати пальто. «У нас у Швеції є приказка – не існує поганої погоди, лише поганий одяг». Маріанна вішає пальто біля берета. «Що не так з моїм одягом?» – м'яко питає вона. Це просто приказка, каже Лукас. Вона чесно не може зрозуміти, розкритикував він її одяг чи ні. На ній сірий светр із баранячої шерсті, груба чорна спідниця і чобітки. Лукас не відрізняється хорошими манерами, що на думку Маріанни робить його схожим на дитину. Коли вона приходить, він ніколи не пропонує їй кави чи чаю, навіть води відразу починає розповідати про все, що читав, чи робив із часу її останнього візиту. Її реакція, схоже, його не надто цікавить, а відповіді часом бентежать або збивають із пантелику. Він пояснює це своєю поганою англійською. Насправді його розуміння англійської навіть дуже хороше. Хай там як, сьогодні, все інакше. Вона знімає чобітки і залишає їх біля дверей. У кутку студії лежить матрац. На ньому спить Лукас. Вікна дуже високі, доходять майже до підлоги. На них є жалюзі та тонкі штори. По кімнаті розставлені різні непов'язані між собою предмети. Кілька великих рослин у горщиках, стоси атласів, велосипедне колесо. Цей набір спершу сильно вразив Маріанну. Але пізніше Лукас пояснив, що навмисно зібрав предмети для фотосесій, після чого вони почали здаватися їй штучними. «У тебе все заради ефекту», – якось сказала йому Маріанна. Він сприйняв це, як похвалу його мистецтву. У нього дійсно був бездоганний смак. Він бачить найменші естетичні неточності у живописі, у кіно, навіть у романах чи телевізійних шоу. Іноді, коли Маріанна згадує нещодавно переглянутий фільм, він махає рукою і каже, це повний провал, вона зрозуміла, що ця розбірливість не робить Лукаса доброю людиною. Йому вдалося виховати в собі це прекрасне художнє чуття, але він так і не навчився відрізняти хороше від поганого. Сам факт того, що це, можливо, непокоїть Маріанну, і все мистецтво раптом здається беззмістовним. Вони з Лукасом уже кілька тижнів мають певну домовленість. Лукас називається грою. Як і в будь-якій грі, існують певні правила. Маріанні не дозволено розмовляти чи дивитися на нього під час гри. Якщо вона порушує правила, її чекає покарання. Гра не закінчується разом із завершенням сексу, а лише тоді, коли вона йде в душ. Часом, після сексу, Лукас надовго затримує її, не відпускає в душ, говорить до неї, розповідає погані речі про самого себе. Важко зрозуміти, чи Маріанні подобається їх чути. З одного боку, вона жадає цього, але з іншого розуміє, що часом жадає того, що їй не корисне. Насолода від цього крихка і важка, наступає занадто швидко і залишає по собі тремтіння і знемогу. Ти нікчемна, любить казати Лукас, ти ніщо і вона відчуває себе ніким, пустотою, яку насильно заповнюють. Не те, щоб їй подобалося це почуття, але воно приносить їй певне полегшення. Тоді вона приймає душ, і гра закінчується. Вона відчуває, наскільки глибоку депресію, що та навіть її заспокоює. Вона їсть те, що він каже їй їсти, перестає відчувати себе власницею свого тіла, наче це якесь сміття. Після приїзду у Швецію, а особливо з початком гри, люди почали здаватися їй кольоровими паперовими формами, абсолютно нереальними. Часом хтось дивиться Маріанні в очі, кондуктор в автобусі чи продавець, який шукає решту, і на мить її шокує усвідомлення того, що вона дійсно жива, видима іншим людям. Це почуття відновлює в ній певні прагнення, голод і спрагу, бажання розмовляти шведською, фізичну потребу плавати чи танцювати. Але вони знову швидко згасають. У Лунді вона так і не відчула справжнього голоду. І хоча щоранку наповнює пластикову пляшку Евіану водою, щовечора виливає більшу частину в умивальник. І ось вона сидить на краю матраца. Лукас вмикає-вимикає лампу і проводить якісь маніпуляції з фотоапаратом – Досі не розберу, що робити зі світлом, каже він. Може, спершу ввімкнемо одне, потім інше? Маріанна знизує плечима. Вона не розуміє сенсу його слів. Оскільки всі його друзі говорять шведською, їй було важко зрозуміти, чи Лукас популярний, чи вони його поважають. У його студії часто бувають різні люди – Тягають чимало мистецького обладнання сходами, але хто це? Шанувальники його робіт, вдячні за його увагу? Чи вони використовують його студію через зручне розташування, висміюючи його за спиною? Гаразд, думаю, ми можемо починати, каже Лукас. Ти хочеш, щоби я? Давай поки светр. Маріанна стягує светр через голову, кладе його на коліна, складає і відкладає в бік. На ній чорний мережевний бюзгальтер з вишитими квіточками. Лукас починає вовтузитися з фотоапаратом. З іншими вона тепер практично не спілкується з Пегі, Софією, Терезою, їхньою компанією. Джеймі дуже засмутився, коли вона його кинула і розповів усім про те, що сумує. Його сильно шкодували. Усі ополчилися проти Маріанни. Вона відчувала – це перед від'їздом. Спершу це її непокоїло, як від неї відвертають очі або припиняють розмову, коли вона входить у кімнату. Відчуття втрати опори в соціумі, що нею більше не захоплюються і не заздрять, як швидко все це її покинуло. Але вона хутко зрозуміла, що до цього легко звикнути. Всередині неї завжди було щось, чим хотіли керувати чоловіки. І їхнє прагнення до панування здавалося їй потягом, навіть любов'ю. У школі хлопці намагалися зламати її жорстокістю та зневагою. А в коледжі чоловіки робили те саме сексом і популярністю, з тією ж метою – прагнучи підкорити якийсь сильний бік її особистості. Сумно було думати, що люди такі передбачувані, поважали її чи зневажали, зрештою це практично немало значення. Невже на кожному етапі її життя відбуватиметься те саме знову і знову? Безжалісне змагання – запанування. Особливо важко було спегі. «Я твоя найкраща подруга», – все повторювала Пегі, але дедалі дивнішим голосом. Вона не могла сприйняти те, що Маріанна так спокійно ставиться до цієї ситуації. «Ти ж розумієш, що тебе обговорюють», – сказала Пегі одного вечора, поки Маріанна пакувалася. Маріанна не знала, що відповісти. Трохи помовчавши, задумливо сказала, «Не думаю, що мене завжди хвилює те, що хвилює тебе». Кегі бурхливо відкинула е, руки в повітря, двічі обійшла журнальний столик. «Я твоя найкраща подруга», – сказала вона. «Що я маю робити?» «Не розумію, що ти маєш на увазі?» «В яке положення ти мене ставиш?» «Чесно кажучи, мені б не хотілося обирати той чи інший бік». Маріанна нахмурилася, поклала гребінець в кишеню валізи і застібнула її. «Тобто ти не хочеш займати мій бік?» – сказала вона. Пегі подивилася на неї, важко дихаючи від біганини навколо журнального столика. Маріанна досі стояла на колінах перед валізою. «Не знаю, схоже ти не розумієш, як почуваються інші», – сказала Пегі. «Це дуже засмутило твоїх друзів. Те, що я порвала з Джеймі, ця вся драма, їм це дійсно не сподобалося». Пегі поглянула на неї, чекаючи відповіді, а Маріанна зрештою відповіла «Що ж, добре». Пегі провела рукою по обличчю і сказала «Не заважатиму пакуватися». Виходячи з дверей, вона додала «Ти подумай, може до лікаря сходи?» Маріанна не зрозуміла її пропозиції «Я маю йти до лікаря, бо це мене не засмучує», – подумала вона. Але важко було ігнорувати те, що вона чула все своє життя від різних людей, що вона психічно хвора і потребує допомоги. Вона підтримувала зв'язок лише з Джоанною. Вони розмовляють увечері по скайпу про навчання. Нещодавно переглянуті фільми, статті, які Джоанна пише в студентську газету. Її обличчя на екрані завжди м'яно освітлене, на тому ж фоні кремової стіни її спальні. Вона більше не фарбується, іноді навіть не зачісується. У неї тепер є дівчина на ім'я Евелін, студентка останнього курсу міжнародних відносин. Маріанна якось спитала Джоанну, чи вона часто бачиться з Пегі. І та швиденько скривилася, лише на дрібку секунди, але Маріанна встигла побачити – «Ні», – відповіла Джоанна, – «не бачу нікого з цієї компанії. Вони знають, що я на твоєму боці». «Мені дуже шкода», – сказала Маріанна. «Не хотіла, щоб через мене ти сварилася з усіма». Джоанна знову скорчила гримасу. Цього разу менш розбірливу, чи то через погане освітлення, роздільну здатність екрана, чи через двоякість почуття, яке вона намагалася передати». «Ну, я з ними і так насправді не дружила», – сказала Джоанна. «Вони були твоїми друзями». «Я думала, що ми всі друзі. Я ладнала лише з тобою. Чесно кажучи, мені здається, що Джеймі чи Пегі не особливо хороші люди. Мені однаково, якщо ти хочеш з ними дружити, лише висловлюю свою думку». «Ні, я з тобою згідна», – сказала Маріанна. «Тепер розумію, що, схоже, піймалася на те, наскільки вони, здавалося, мене любили». «Так, думаю, що добре поміркувавши, ти зрозуміла, які вони негідники. Мені ж було легше, бо я ніколи їм особливо не подобалася». Маріанна була здивована таким відвертим поворотом у розмові і відчула певний осуд, хоча тон Джоанни залишався доброзичливим. «І правда». Пегі з Джеймі не були особливо хорошими людьми, радше поганими людьми, які з задоволенням принижували інших. Маріанні було неприємно, що вона повелася на це, неприємно, що думала, що мала з ними щось спільне, неприємно, що вона вступила в ринкові відносини, в яких вона вбачала дружбу. У школі вона вважала себе вищою за такі відверті обміни соціальним капіталом, але її життя в коледжі показало, що якби хтось у школі дійсно захотів із нею поговорити, вона б вчинила так само погано, як і будь-хто інший. Вона була не кращою за них. «Можеш повернутися обличчям до вікна?» – питає Лукас. Звичайно. Маріанна повертається на матраці, підтягує ноги до грудей. «А можеш цей якось опустити ноги?» – продовжує Лукас. Маріанна скрещує ноги перед собою. Лукас ставить штатив ближче і налаштовує кут. Маріанна думає про лист коннела, як той порівняв її з Оленим. Їй сподобалося речення про задумливі очі і струнки тіла. У Швеції вона ще більше схудла, стала зовсім тростиночкою. Цього року вона вирішила не приїжджати додому на Різдво. Вона багато думала про те, як виплутатися із сімейної ситуації – Уночі, лежачи в ліжку, уявляла сценарії, в яких абсолютно вільна від матері та брата не має з ними ні добрих, ні поганих стосунків, а цілковито нейтральні, не бере участі в їхньому житті. Вона провела більшу частину дитинства та юності, продумуючи складні способи уникнення сімейних конфліктів, Зберігати повне мовчання, не показувати жодних рухів чи емоцій обличчям і тілом. Мовчки виходити з кімнати і йти до своєї спальні, тихо зачиняючи за собою двері. Замикатися в туалеті, покидати дім і бозна скільки годин сидіти одній на шкільному паркувальному майданчику. Жодна з цих стратегій не зазнала успіху. Насправді ця тактика, схоже, лише збільшувала ймовірність покарання за підйоджування до конфлікту. Тепер вона розуміє, що її спроба уникнути Різдва зі сім'єю, піковий момент ворожості буде занесена у домашню облікову книгу, як ще один приклад паскудної поведінки з її боку. Думаючи про Різдво, вона згадує Карріклі – лампочки, що висять на Мейнстріт, пластикового Санта-Клауса, що сяє у вікні Келлегера і махає рукою у твердому повторюваному привітанні. Сніжинки з фольги висять у місцевій аптеці. Відчиняються і зачиняються двері м'ясної крамниці. З-за рогу лунають голоси. Вночі на церковному паркувальному майданчику підіймається дихання, схоже на туман. «Вечірній Фоксфілд, будинки тихі, як сплячі коти, у вікнах світло. Різдвяна ялинка у вітальні коннела, у колючій мішурі, зсунуті меблі, щоб звільнити простір, гучний радісний сміх. Він сказав, сумно, що не побачимося, без тебе все буде не те», – написав він. Вона відчула себе дурною і захотіла розплакатися». Тепер її життя таке стерильне, позбавлене всілякої краси. «Зніми, мабуть, ось це», – каже Лукас, і вказує на її лівчик. Вона заводить руки за спину, розтібає застіпку, скидає лямки з плечей. Відкидає його з місця зйомки. Лукас робить кілька знімків, опускає фотоапарат на штативі, посуває Надюєм вперед і продовжує. Маріанна дивиться у вікно. Зрештою, затвор перестає клацати, і вона обертається. Лукас відкриває шухляду стола. Дістає звідти котушку з чорною товстою стрічкою, з грубої бавовни чи льону. «Що це?» – питає Маріанна. «Ти знаєш, що це?» «Не починай!» Лукас стоїть, розмотуючи стрічку, абсолютно байдужий. Маріанна починає відчувати, як ващають її кістки. Знайоме відчуття. Настільки, що вона не може рухатися Мовчки простягає руки перед собою, склавши лікті Добре, говорить він, встає на коліна і щільно їх обв'язує Зап'ястя в неї тонкі, але стрічка так сильно стискає, що по боках з'являються складки Їй це здається гидким, і вона інстинктивно відвертається назад до вікна Дуже добре, каже він, повертається до камери Клацає затвор, вона заплющує очі, але він просить їх розплющити. Вона втомилася, щось у середині її тіла схоже все сильніше і сильніше тягне її вниз, до підлоги, до центру землі. Коли вона підіймає очі, Лукас розгортає ще одну стрічку. «Ні», – каже вона, – «не починай, я не хочу цього». «Я знаю», – говорить він, – він знову стає на коліна. Вона відводить голову назад, уникаючи його дотику, і він швидко притискає руку до її горла. Цей жест її не лякає, а лише виснажує настільки, що вона більше не може говорити чи рухатися. Її підборіддя мляво опускається вперед. Вона так втомилася від зусиль, якщо набагато легше просто здатися. Він легенько стискає її горло. Вона кашляє. Тоді, не кажучи ні слова, відпускає її. Бере тканину і обмотує її, наче пов'язку, їй навколо очей. Навіть її дихання здається утрудненим. Очі сверблять. Він ніжно торкається її щоки тильним боком долоні. Її починає нудити. «Розумієш, я тебе люблю», – каже він. «І знаю, ти мене теж любиш». Вона нажаха, но відсахується від нього, вдаряється потилицею об стіну, вивертає зав'язані зап'ястя, намагаючись зняти пов'язку з очей. Їй вдається підняти її достатньо, щоб його бачити. Що не так? питає він. Розв'яжи мене, Маріанно, розв'яжи мене просто зараз, бо я викличу поліцію, кричить вона. Ця погроза не здається особливо реалістичною, оскільки в неї досі зв'язані руки. Але відчуваючи, що її настрій змінився, Лукас починає розмотувати тканину на її зап'ястях. Вона сильно тремтить. Як тільки її звільняють настільки, що вона може розвести руки, вона робить це стягує пов'язку з очей і хапає светр, натягує його через голову, просовує руки через рукави, підводиться і стоїть ногами на матраці. «Чому ти так поводишся?» – питає він. «Іди геть, більше не говори зі мною так». «Як так? Що я сказав?» Вона бере ліфчик з матраця, мне його в руці і перетинає кімнату, запихає його в сумочку. Починає надягати черевики, дурнувато підстрибуючи на одній нозі. «Маріанно, – каже він, – що я зробив? Ти це серйозно? Чи це як ще якийсь художній прийом? Все життя – це художній прийом. Вона витріщається на нього. Неймовірно, але він продовжує. Гадаю, ти дуже талановита письменниця. Вона сміється від жаху. «Ти не відчуваєш те саме до мене? – каже він. Буду відвертою, – каже вона. Я не відчуваю до тебе абсолютно нічого». «Нічогісенько, ясно?» Він обертається до фотоапарата, повернувшись до неї спиною, ніби намагається приховати емоції на обличчі. «Злісний сміх через її горе, – думає вона, – гнів не може бути, страшно таке уявити, що вона дійсно зачепила його почуття. Він знімає пристрій зі штатива. Вона відчиняє двері квартири і спускається сходами». Невже він дійсно робить ось ці страшні речі і водночас вірить, що все це з любові? Невже світ настільки зле місце, що любов неможливо відрізнити від найпримітивніших і найжорстокіших форм насильства? Назовні з її рота вилітає хмари пари. Досі падає сніг, немов неперервно повторюється та сама нескінченно мала помилка. Три місяці по тому, березень 2014 У приймальні його попросили заповнити анкету. Стільці яскравих кольорів розставлені навколо журнального столика з дитячою іграшкою-архівницею. Столик занадто низький, щоб нахилитися і заповнити ці сторінки, тому він незграбно розкладає їх на колінах. На першому ж питанні пробиває сторінку кульковою ручкою, залишає на папері крихітну дірку. Він дивиться на секретарку, яка видала йому анкету, але вона відвернулася, тож він повертається до завдання. Друге питання називається «песимізм». Треба обвести число біля одного з таких тверджень «Я спокійно думаю про майбутнє». Думки про майбутнє – Викликають в мене занепокоєння більше, ніж раніше. Мені нема чого чекати від майбутнього і на що надіятися. Я відчуваю, що в моєму майбутньому немає нічого доброго і я нічого не можу змінити. Йому здається, що правильним може бути будь-яке з цих тверджень, ба більше погоджується з кількома водночас». Він засовує кінчик ручки між зуби. Четверте речення, чомусь позначене цифрою 3, викликає поколювання в носі коннела, ніби його закликає. Дійсно, він вважає своє майбутнє безнадійним, і що воно не зміниться на краще. Чим більше він думає про це, тим сильніше йому імпонує ця фраза. Про це навіть не потрібно думати, він це відчуває. Схоже, синтаксис цього речення народився всередині нього. Він сильно притискає язик до піднебіння, намагаючись набути нейтрального і зосередженого вигляду, але не хоче лякати жінку, яка аналізуватиме анкету, тому обводить речення з цифрою 2. Про психолога йому розповів Найл, сказав дослівно таке «Це безкоштовно, так чому б не піти?» Найл – людина практична і виявляє співчуття у практичний спосіб. Останнім часом Коннел його не часто бачить, бо переїхав у житло для стипендіатів і взагалі мало з ким бачиться. Учора ввечері півтори години пролежав на підлозі своєї кімнати, бо надто стомився, щоб дійти з ванни до ліжка. Ванна була позаду, а ліжко попереду. Видно й те і інше, але чомусь він не міг рушити Ні вперед, ні назад, лише вниз, на підлогу Поки тіло нерухомо не розпласталося на килимі Ну ось я тут, на підлозі, подумав він І що тут життя гірше, ніж було б на ліжку Чи зовсім в іншому місці? Ні, життя таке саме Життя залежить лише від того, що відбувається всередині вашої голови Чому б мені не полежати тут, вдихаючи шкідливий пил із келема в легені, відчуваючи, як права рука поступово німіє під вагою мого тіла? Це, по суті, те саме, що й усі інші життєві переживання. Я загалом задоволений тим, ким я є. Я втратив впевненість у собі. Я розчарований у собі. Я не люблю себе. Він підіймає очі на жінку за склом. Його раптово вражає, що між цією жінкою та людьми в приймальні помістили скляну перегородку Вони гадають, що такі люди, як Конел, становлять ризик для жінки за склом Уявляють, що студенти, які приходять сюди і терпляче заповнюють анкети повторюють свої імена знову і знову, щоб жінка ввела їх у комп'ютер Невже вони думають, що ці люди – хочуть нашкодити жінці за столом. Вони гадають, що оскільки Коннел часом-годинами лежить на підлозі, то може одного дня замовити в інтернеті напівавтоматичний кулемет і здійснити масове вбивство в торговому центрі. Йому ніколи не спадала на думку можливість вчинення масового вбивства. Він відчуває провину, навіть якщо випадково затнеться в телефонній розмові. Однак логіка в цьому є – психічно хворі люди якимось чином заражені і, можливо, небезпечні. Хай вони не нападуть на жінку за столом через неконтрольований напад агресії та можуть дихнути якимось мікробом у її бік і змусити її нездорово зациклитися на всіх невдалих стосунках у минулому. Він обводить цифру 3 і рухається далі. «У мене не виникає думок про самогубство. У мене бувають думки про самогубство, але я знаю, що не зроблю цього. Я б хотів вчинити самогубство. Якщо була б нагода, я б вчинив самогубство». Він знову зеркає на жінку. Він не хоче зізнатися їй, абсолютній незнайомці, що хотів би покінчити зі собою». Минулого вечора на підлозі роздумував, що лежатиме ось так нерухомо, поки не помре від зневоднення, скільки б часу це не зайняло. Можливо, кілька днів, але спокійних днів. Не доведеться нічого робити чи сильно зосереджуватися, хто знайде його тіло. Йому було байдуже. Фантазія, відшліфована тижнями повторень, закінчується в момент смерті, Повіки спокійно і беззвучно заплющується назавжди. Він обводить речення під номером один. Опрацювавши решту запитань, усі вони дуже особисті. Останнє стосується його статевого життя. Він складає сторінки і вручає їх секретарці. Не знає, чого чекати після е, передачі цієї вкрай особистої інформації незнайомці. Він ковтає, Горло болюче стискається. Жінка бере аркуші так, наче він із запізненням здає домашнє завдання. Дарує йому приємну підбадьорливу усмішку. «Дякую», – каже вона, – «зачекайте, поки вас викличе лікар». Він стоїть, обм'якнувши. У її руках найособистіші дані, якими він коли-небудь ділився – Її байдужість викликає в нього, порив попросити їх назад. Ніби він неправильно зрозумів природу цього обміну, можливо, варто було заповнити інакше. Натомість він каже «Гаразд!» і знову сідає. Певний час нічого не відбувається. Шлунок тихо не є, бо він не снідав. Останнім часом він так втомлюється до вечора, що не здатен собі готувати. Тому підписався на вечері на сайті для стипендіатів і їсть в їдальні. Перед їдою всі стають для молитви, яку читають латиною. Їжі подають інші студенти, вбрані у все чорне, щоб відрізнятися від практично таких самих студентів, яких вони обслуговують. Страви завжди однакові. На перше солоний оранжевий суп з булочкою і квадратиком масла загорнутим у фольгу. Тоді шматок м'яса в підливі і картопля на срібних тарілках. Тоді десерт, якийсь водянистий солодкий торт або фруктовий салат, здебільшого з винограду. Усі страви швидко подаються і швидко забираються. А з портретів на стінах зиркають чоловіки з різних століть, вбрані в дорожезний одяг. Коли Коннел ось так їсть наодинці, слухаючи розмови інших, але не втручаючись у них, то відчуває глибоку і майже нестерпну відчуженість від власного тіла. Після їди ще раз читають молитву. Стільці з жахливим скрипом відсуваються від столів. До сьомої він виходить у темряву парламентської площі, запалюються ліхтарі. У приймальню заходить жінка середнього віку, одягнена в довгий сірий кардиган і каже «Коннел». Він намагається зобразити усмішку на обличчі, а тоді, облишивши намагання, потирає щелепу рукою і киває. «Мене зовуть Івон», каже вона, «ходімо зі мною». Він підіймається з дивана і прямує за нею до невеликого кабінету. Вона зачиняє за ним двері, з одного боку кабінету стіл, на якому гуде старенький комп'ютер Microsoft, з іншого боку два низьких крісла кольору м'яти, повернуті один до одного. Так, конеле, каже вона, сідай, куди захочеш. Він сідає на стілець, звернений до вікна з якого видно задню стіну бетонної споруди та іржаву ржаву водостічну трубу. Вона сідає навпроти і бере окуляри, що висять на ланцюжку на її шиї, поправляє їх на носі і дивиться у свій блокнот. «Гаразд», – каже вона, – «не хочеш поговорити про те, як ти почуваєшся?» «Та так, не особливо добре. Співчуваю, і давно це в тебе». «Ага», – каже він. «Кілька місяців. Думаю, з січня». Вона клацає ручкою і щось записує. «Січень», каже вона. «Добре». Тоді щось сталося, чи воно взялося ні звідки. Незабаром після Нового року Конел отримав смс-ку від Рейчел Моран. Була друга ночі. Вони з Гелен поверталися з вечірки. Відвернувши від неї телефон, він відкрив повідомлення. Воно адресувалося його однокласникам». Їх питали, чи хто-небудь бачив Чи розмовляв із робом Гегарті Повідомлялося, що його не бачили вже кілька годин Гелен запитала його, що це за повідомлення А Коннел чомусь відповів А нічого, лише групова розсилка Вітання з Новим Роком Наступного дня тіло роба виловили з річки Корріб Пізніше друзі розказали Коннеру Що останні кілька тижнів Роб багато пив і, схоже, був сам не свій. Коннел нічого про це не знав. В останньому семестрі нечасто бував вдома і майже ні з ким не спілкувався. Зайшов у Фейсбук перевірити, коли в отримував щось від Роба на початку 2012 року. Фотографія з вечірки. Коннел обіймає за талію Маріаннину подружку Терезу. Роб її підписав, трахнув її, «Клас! Ха-ха!» Коннел так і не відповів. Він не бачив роба на різдво, навіть не міг пригадати, чи бачив його влітку. Намагався викликати в пам'яті обличчя роба, але не зміг. Образ спершу з'являвся цілісний і впізнаваний, але при детальному огляді риси розпливалися, розмивалися, перемішувалися. У наступні дні однокласники почали публікувати статуси про запобігання самогубству. Відтоді психічний стан Коннела почав погіршуватися поступово, тиждень за тижнем. Тривога, дотепер хронічна, але слабка, яка слугувала своєрідним універсальним гальмом, від непродуманих дій тепер посилилася – Руки почали поколювати, коли доводилося виконувати найбуденніші речі, наприклад, замовити каву або відповісти на питання в класі. Раз чи двічі у нього траплялися справжні панічні атаки: задуха, біль у грудях, голки по всьому тілу. Відчуття відокремленості від своїх чуттів, неспроможність адекватно мислити чи інтерпретувати побачене і почуте. Усе змінило свій вигляд і звук, стало повільніше, штучне, нереальне. Коли це сталося вперше, він подумав, що сходить з розуму, що весь когнітивний апарат, завдяки якому він сприймає світ, зламався назавжди. І відтепер йому судилося лише нерозрізнювані звуки і кольори. За кілька хвилин усе минулося. Виявилося, що він лежить на матраці, увесь укритий потом. Тепер він дивиться на Івон, людину, яку університет призначив вислуховувати його проблеми за гроші. «Один із моїх друзів покінчив із життям у січні», – каже він. «Однокласник. Як сумно. Співчуваю тобі, Коннеле. У коледжі ми не дуже спілкувалися». Він поїхав до Голвею, я сюди, та й таке. Думаю, я відчуваю провину, що не підтримував із ним зв'язок. «Розумію», каже Івон, «але як би ти не сумно було втратити друга, те, що сталося з ним, не твоя провина? Ти невідповідальний за його рішення. Я навіть не відповів на його останнє повідомлення. Це було сто років тому, але я не відповів. Розумію». Тобі дуже боляче. Так, дуже боляче. Ти вважаєш, що упустив можливість допомогти другу в стражданнях. Конел тупо киває і потирає очі. Коли хтось вчиняє самогубство, природно задаватися питанням, чи можна було чимось йому допомогти, говорить він. Впевнена, усі, хто знав твого друга, зараз також про це роздумують але інші принаймні намагалися йому допомогти. Це звучить агресивніше і жорстокіше, ніж Коннел задумував. Його дивує, що замість прямої відповіді Івон просто дивиться на нього крізь лінзи окулярів, примруживши очі, киває. Тоді бере аркуші паперу зі столу і діловито ставить перед собою. «Розумієш, я переглянула анкету, яку ти для нас заповнив», – говорить вона. «Буду чесна з тобою, Конниле, те, що я тут бачу, мене непокоїть». «Зрозуміло». «Дійсно?» Вона перетасовує аркуші паперу. Він бачить перший аркуш, в якому пробив дірку ручкою. «Ми називаємо це шкалою депресії Бека», – говорить вона. «Думаю, ти зрозумів, як вона працює». За кожну відповідь просто нараховується бал від 0 до 3. Людина, як я, наприклад, може набрати за такий текст, скажімо, від 0 до 5 балів, а хтось, хто переживає легкий депресивний епізод, 15-16, а, каже він. Ясно. А ти набрав 43 бали. Ага, ясно. «Значить, це підводить нас до достатньо серйозної депресії», – каже вона. «Як гадаєш, це відповідає твоїм почуттям?» Він знову потирає очі. Тихенько наважується сказати. «Так, бачу, ти дуже негативно ставишся до самого себе. Тебе відвідують думки про самогубство. До такого ми маємо ставитися дуже серйозно. Зрозуміло». Тоді вона починає описувати йому варіанти лікування. Говорить, що варто побачитись з університетським терапевтом, обговорити варіант медикаментозного лікування. «Зрозумій, я не маю права виписувати рецепти», – каже вона. Він киває, тривожність зростає. «Так, розумію, говорить він. Постійно потерє очі, вони сверблять. Вона пропонує йому склянку води, але він відмовляється. Починає розпитувати його про сім'ю, про маму, де вона живе, чи має він братів і сестер. Маєш зараз когось, дівчину чи хлопця? Каже Івон, ні, відповідає Конел, зараз узагалі нікого. Гелен приїхала з ним до Каріклі на похорон. У ранок церемонії вони мовчки одягалися в його кімнаті. Крізь стіну долинав шум Фена Лорейн. Конел одягнув свій єдиний костюм, куплений на перше причастя, двоюрідного брата, коли йому було 16. Піджак тиснув у плечах. Він відчув це, піднявши руки. Його непокоїв його недоладний вигляд. Гелен сиділя, сиділа біля дзеркала і фарбувалася, а Коннел став позаду, щоб зав'язати краватку. Вона простягнула руку, торкнулася його обличчя. «Маєш гарний вигляд», – сказала вона. Це чомусь розлютило його, ніби вона сказала щось нечуттєве і вкрай сороміцьке, і він не відповів. Тоді вона опустила руку і пішла взувати мешти. Вони зупинилися у притворі церкви поговорити з якимись знайомими Лорейн. Під дощем у Коннела змокріло волосся, і він раз у раз його пригладжував, не дивився на Гелен і не говорив ні слова. Тоді крізь відчинені церковні двері побачив Маріанну. Він знав, що вона збирається повернутися зі Швеції на похорон. У дверях вона здавалася дуже худою і блідою, у чорному пальті і з мокрою парасолькою. Він не бачив її після Італії. Йому здалося, що в неї доволі хворобливий вигляд. Вона засовувала парасольку в підставку біля дверей. «Маріанно», – сказав він, – сказав голос, навіть не задумуючись. Вона підвела голову і побачила його. Її обличчя було схоже на маленьку білу квітку. Вона обхопила його шию руками. Він міцно притиснув її до себе. Від її одягу пахло її домом. Коли вони бачилися в останнє, усе було нормально. Роб іще був живий. Коннел міг надіслати йому повідомлення або навіть подзвонити і поговорити з ним по телефону. Тоді це було можливо. Маріанна торкнулася рукою коннилової потилиці. Він відчував, що всі стояли і дивилися на них. Коли вони зрозуміли, що більше так не можна, то відсторонилися одне від одного. Гелен квапливо погладила його руку. Люди входили і виходили, і з пальп та парасольок беззвучно стікали краплі. «Ходімо, треба висловити співчуття», – сказала Лорейн. Вони вишикувалися в чергу, як і інші, щоб потиснути руки рідним Роба. Його мама Ейлін безперервно ридала. Її плач долинав з іншого кінця церкви. Коли черга просунулася наполовину, уконила, вже тремтіли ноги. Краще б з ним стояла Лорейн, а не Гелен. Йому здавалося, що його от-от знудить. Коли нарешті настала його черга, батько Роба Вел схопив його за руку, і сказав, молодець, Коннеле, чув про твої успіхи в Триніті. З долонь Коннела мало не крапав під. Мені дуже прикро, сказав він тонким голосом, прийміть мої співчуття, Вел. І далі стискав його руку і дивився прямо в очі. Хороший хлопець, сказав він, дякую, що прийшов. На цьому все закінчилося. Коннел сів на першу ліпшу лавку, здригаючись усім тілом. Гелен сіла поряд із сором'язливим виглядом, посмикувала поділ спідниці. Лорейн підійшла і витягнула йому хусточку зі своєї сумочки. Він витер чоло і верхню губу. Вона стиснула його за плече. «Усе добре», – сказала вона, – «ти свою справу зробив, постарайся розслабитися». Гелен відвернулася, наче від збентеження». Після панахиди вони пішли на кладовище, а тоді в таверну з'їсти бутербродів та випити чаю в бальному залі. За барною стійкою дівчина з їхньої школи, на рік молодша, у білій сорочці й жилеті розливала пиво. Коннел наливав Гелен горнятко чаю, тоді собі. Вони стояли біля стіни поруч із тацями з чаєм, пили і мовчали. Горнятко Коннела брязкало на блюдці Ерік підійшов, став поруч із ними На ньому була блискуча синя краватка. «Як справи?» – запитав Ерік «Давно не бачилися» «Ага, знаю», – сказав Коннел «Багато часу минуло» «А це хто?» – поцікавився Ерік, киваючи на Гелен Гелен відрекомендував Коннел «Гелен, це Ерік» Ерік простягнув руку Елен потиснула її, ввічливо стискаючи горнятку в лівій руці. Обличчя напружилось від зусилля. – Твоя дівчина? – запитав Ерік. Глянувши на коннела, вона кивнула і відповіла – так. Ерік відпустив руку і усміхнувся. – Як бачу, ти дублінка, – сказав він. Вона нервово всміхнулася і сказала – правильно. Мабуть, через тебе цей хлопець ніколи не буває в нас, – сказав Ерік. «Не через неї, а через себе», – заперечив Конел, «Та я просто жартую», – сказав Ерік. Кілька секунд вони стояли, мовчки роззиралися по залу. Гелен відкашлялася і ввічливо сказала, «Співчуваю твоїй втраті Еріку». Ерік обернувся і начебто галантно кивнув. Тоді знову оглянув зал. «Так, важко в це повірити», – сказав він. Тоді налив собі горнятко чаю з чайника позаду них. Добре, що Маріанна приїхала, зауважив він. Я думав, вона десь зараз у Швеції. Ага, підтвердив Коннел, повернулася додому на похорон. А вона сильно схудла. Ерік відпив багато чаю і ковтнув, чмокнувши губами. Маріанна закінчила чергову розмову з кимось і рушила до таць із чаєм. А ось і вона, сказав Ерік. «Ти така молодчинка, що повернулася зі самої Швеції, Маріанну». Вона подякувала і почала наливати чай у горнятку, додавши, що рада його бачити. «Уже знайома з Гелен?» – спитав Ерік. Маріанна опустила горнятку на блюдце. «Звичайно», – сказала вона, – «ми разом вчимося. І всі дружите, сподіваюся», – сказав Ерік. «Не сваретеся, поводься пристойно», – сказала Маріанна. Конел спостерігав, як Маріанна наливає чай, усміхаються, говорячи, поводься пристойно і відчував побожність перед її невимушеністю, легкістю, з якою вона рухається цим світом. У школі було не так радше навпаки. Тоді Конел єдиний знав, як себе поводити, а Маріанна вічно всіх дратувала. Після похорону він плакав хоча нічого не відчував. У 10-му класі, коли Коннел забив гол за шкільну футбольну команду, Роб вискочив на поле і обійняв його. Він викрикував його ім'я і почав обціловувати його голову дикими буйними поцілунками. Рахунок був 1-0, а до кінця матчу ще залишалося 20 хвилин. Але це було їхнім світом. У повсякденному житті їхні почуття так реально утискали, обмежуючи їх усе сильніше і сильніше. Тому такі, здавалося б, незначні події набували шаленого, страшного значення. Під час футбольних матчів дозволялося торкатися один одного і навіть плакати. Коннел досі пам'ятає, як той занадто сильно стискав його руку. А на випускному вечорі Роб показав їм фотографії оголеної лізи. Схвалення інших було для Роба найважливішим у світі, щоб про нього добре думали, поважали як людину. Він би зрадив будь-яку дружбу, будь-яке доброзичливе ставлення, якби йому пообіцяли суспільне прийняття. Коннел не мав права його за це засуджувати. Він був таким самим, чи навіть гіршим. Він просто хотів бути нормальним, приховати ті частини своєї особистості, які вважав ганебним.